ا اللهم ا اللهم ا اللهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكوه ndruar te gjitha falendrimet jan per Allahu e manduar levdata dhe vëkimet e Zotit Qovshimi Muhammedin s.a.s., bi familje në shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditë në fund të kësej bote. Jemi edhe sonte në takimin e radhës me emisionin tonë që ka thët feja dhe jemi në trasmetim të drejt për drejt si gjitha javë së bashku me juve. Shikua të në ruar, kemi filuar që nga takimet e më hershme të flasim për botën tjetër për ahiretin. Kemi përmend disa parathënje që kanë të bëjnë me këtë botë dhe në takimin e fundit kemi përmendur besimin e drejtë mbi cilën ndërtohet besimi ju në botën tjetër. Dhe kemi përmendur atje 5 din 6 pika mbi të se ndërtohet besimi ju në për botën tjetër. Dhe kemi thënë se do tëtë Një nga topikat është se ajo është në ardhmje, nuk ka të ndalur, apo do të ndodhë gjithsesi, dhe nuk ka shmangie nga ajo absolutisht. Nuk e dinë ndodh nëse askush, andaj edhe është ndaluar të nisim musliman të mirë me çfarë do lë kalkulime që përmes ti mundohemi të ngjem se kur është koha e ditës gjykimet. Atë nuk e din askush posa Allahu të manduar. Ne kemi përfunduar trajtimin e kësaj teme shikohet në ruar, duke përmendur se dita gjykimit ka, ka shenja ka të saj. Koshanja që na ka lembruar për to Allahu xhallahu ala dhe pejgamberi sallallahu alaj. Për shfarë në botë fjalë. Jan disa shenja, disa ë uh, para i brima që tregojnë se dita e gjykimit është duke ardhur. Normalisht ajo duke ardhur edhe pa ato shenja. Por ato shenja tregojnë se është në afrim të sipër. Dhe gjithashtu, shenjat e më dha tregojnë se është afruar shumë nga njëra anë dhe nga në tjetër diso shenja veç tregojnë filimin e ditës e fundit dhe shkatrimin e kësaj bote. Shumë nga këto shenja, shikuas të në nëruar, ndoshta mund të në duke në disi ju të logjekshme, ju të kuptushme letë për neve, por kjo nuk duhet asësit të nabëj që ne ti kontestujmë këto shenja, për diri sa është vërtetuar me fjallët e Allahu Gjallahu Ala dhe fjallët e pegamirit sallallahu aleyhi sallam, sa ato të të ndodhin. Andaj, edhe këso e radhe kërkuat për neve, si zakonishtë si besimtar të besojnë bëndë shumë në atë që në kalemruar për te Allahu Gjallahu Ala dhe Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Andaj, nësi besimtar përbal lajmeve që në vinë nga shpal jahinore, nuk në mbetet tjetër asgje përvecët të themi, dëgjuam na uatana dëgjuam dhe u nënshtruam ne nuk i kontestojmë në asnjë situatë dhe as në rrethon këto lajme madje as nuk guxojmë nuk guxojmë që ta përdorim logjikën tonë për të verifikuar këto gjëra gja se nuk i nënshtruen këto gjëra verifikimit logjik as nuk guxojmë të kontestojmë por e tëra që duhet ta bëjmë është ta bëjmë vetë një verifikim ai është të sigurohemi se a është e vërtetë se kjo është thënje e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Nga sa të na këdrejtim kur bie fiora për shënat e kiametit shiko në ruar janë transmetuar hadithe të shumta që nuk kanë të bëjnë me transmetimet e sakta që vijnë nga Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Jan përmanshum hadithe që ato i i atribuan pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai nuk i ka thën atu. Ai nuk i ka thën atu. Andaj A e tëra që duhet të bëmëshqë që të imi të sigurt se shenja të saktuar e kjami të që flasim për të të këtë një mbërshtetje të sakt dhe të vërtet në tekstet e shëriatit në shpallin hynore, respektivesht në Koran dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu aleyhi o sallem. Në gjuhën arabe, dhe të të këto quen Eshiratus Sa, ose Emaratus Sa, janë shenja janë, janë paralemrime, ma dje mund të qurë edhe ndloj alarme, që të regojnë dhe alarmojnë për afrimin e madhë dhe ditë të gjykim. Vë qëndërisht, disa shenja me dëvërtit, më ndoj se më të të për u përshtot e më një alarm se sa so shenjë, nga se më nuk është shenjaja, por është një alarm serjaz se mori fund kjo bot dhe shkatrimi i saj është ma dje shumë, shumë afër. Cila duhet jetë apo çë duhet jetë çndrimi i besimtarit dhe i besimtarës përballë këtyre shenjave? Këto shenja shikoen janë të lloj llojshme. Andaj dietaret islami kanë dar në dy grupe, shenjat e ditës së gjykimit. Grupi i parë apo lloji i parë këtyre shenjave quhen shenja të vogla dhe janë të shumta, nuk mund të numërohen. Të shumta dhe grupi i dytë i shenjave janë shenjat e mëdha, dhe këtu janë dhjetë, si mbasë për kufizimit dhe për mblidhët së shumë djetarve islam. Shenjat e vogla do të të ndodhin vazhdimisht, kanë filluar të ndodhin qëmati, dhe të gjitha ato të regojnë se është duke uafruar dita e gjykimit. Andaj, cili duhet tjetë qëndrimi unë për balë të ture shenjave? E para duhet te haqë çdo shenjë që është shumë që është fashur nga shenjat e Kiametit që portoq Kalemiu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ta përkujtoj mbetën tonë se është duke u ofruar çasti i llogaritjes. Është duke u ofruar çasti i ditës gjykimit. Çfarë kemi përgatitur para ditë? Ai më penduar. A kemi përmirësuar gjendjen tonë dhe raportet tonë me Allahun Gjallahu Ala, a kemi përnësuar kualitet në cilsin e vepërve tona, qëfar kemi bërë? Në nga këto shenja, të regojnë se ndodhin, ndodhin, ndodhin sprova, sfida, turbuli, ndodhin do tëtë turbulilat të ndërëshme një mes në njerëzve, cilë është pozicionën jëtë për balë kësaj. Për shambull, për për për për për për për për për për për për për p një nga shenet e kjamitit përmen, së do të përhapet vrasja. Vrat njëri, për asgjë. Hëtë, bët dishtë e ledë vrasja. Së kurse, jemi duke, duke, i përjetuar të ditë, fatë këtësështë. Vrat, vratë, shoku, shoku në vranë, me thike vranë, subhanallah. Dhe hudhë në malë. Po thuaj se nuk përndu dhe asgjë. Në qëfar moshe? Në moshe fëminore. Në moshe, Dikush i keb motiv, dikush i keb guzima ti që ta bënë këtë. Nga se si vrasje është bërë në që e letë. Andaj, nëj si besimtar të ruhemi, që Allah në rutë, mos të bëjemi një, një nga ta që vrajnë me leci kështu, bënë piesë të vrasjeve, të shkatrimeve, të ruhemi, që një mos të bëjemi piesë e këso i shendë të kemetit. Ose ka përmenë, përmenë, përmenë përregamberi, së alësam se nga sh përshamë mësë rraspekt në e prendve. Ndë të ruemi ne që mësë të bëjmë ne at, ata që jam pjesë në kësë shenje, por të bëjmë nga ata që i respektojnë kujdesin për prendve. Andaj, e dyta që ka të bëjmë me, që nërimin tonë për baltë shenë të shenëve është që të kujdesin mjëse, ato shenje që paralajmërojnë, paralemrojnë në gjarje, jotë mira, turbulira, e, fitne, e, shkatrime, coptime, e, përqare mes njerëzve, prishe raportë, në kështu më radhë. Paralemrojnë se do të vijen një ko, këto qëra ka pasë gjithmonë, por do të vijen një ko kërë të bëjnë me të vërtet dhe që dh dh shumë të përhapëra, dukuri. Andaj të ruë minit që mos të bëjnë pjesë të këtë dukurive. Kjo është Gjithashtu një çirim i rëndësishëm i besimtarit për ball, shenjimet ditë e ditës së gjykimit. E tretë është që të ruhemi që disa shenja për shemb mos t'i japim vetë ti komentojmë se kjo është ajo që ka thënë për te pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem. Kjo është pra ngase ato duhet t'ia lëjmë aktualitetit dhe kohës që ti dëshmon se si janë këto. Jo të ngutemi. Jo të ngutemi. Për shemb, një nga shenjat e kiametit, sikur do të flasni për to është dalja e Mehdijut. Mediu është njëri që do të delë kone fundit dhe ajë do të ketë një rol caktuar në mesin njerëzë, do të të klasi për të inshalla. E për njerët njën gutur shpeshë herë me dale me ditë, kësh me diju, dul me diju, është afër, kalin me diju, e kështë mërë, kështë ta? Nuk duhet që ta marëm një shente kja metit dhe pastaj me mëhamendje, pastaj me supozime pa argumente, ta argumente më se ka danë. Ose pashën e pejgamberit, ose më ka lavdruar në një ushtri që do të dalë në një kohë prej kohrrave dhe tashmë ta marrim të, të drejtë dhe themi se kjo është e ushtrisë, këta janë ata që më bujin kështu. Mos të ngutemi. Mos të ngutemi. Ngase do të na bëhet të qartë por me lehenë Allah xhelolë me kalimin e kohës. Bëhet të qartë. Prandaj të ruemi nga komentimi, i ngutur, i hamendur, i pargumentuar, i pabazuar, i shenëve të kemetit. Nga se këtu kanë duhet dhevime të shumëta, shënë gundruar. Këtu ndudhin përrejme shumë të shumëta, sa debatet, sa polemikat, sa keçkuptimet, ma dje, sa dhevime të ndudhin, për shkak se njerëzit do të të mirën me këto qështje. Nje duhet të i besojme të shenja, si kurse kanonë në tekset e shëriatit, për Do thot, të të themi me e komentimin e ty nëse kjo ka të bëjë me, me këtë. Ne nuk e dimë a ka të bëjë kjo me këtë apo me këtë. Ne besojmë se ajo që ka lajmëruar po Te Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam do të ndodhë. Ne kështu besojmë. Ajo do të ndodhë, por a është kjo ende apo sërra pasoi? Ne nuk e dimë. Qase nuk ka të bëjë me neve kjo. Në përball shënëve të xhamit nuk varet nga to ndonë dispozitë e caktuar fetare, për shembull. Në thuhet kur do të kjo shën, ju duhet ta bëni këtë. Në nuk e dim, në nuk ka dështë të nëridhër kështu. Feja jon, mbetet e pa prejkur. Nuk ka nëvejt të largohet asë nga ja, asë të shtojt asë në te. është plëcuar në kone Muhammedit, sallallahu a sëm. Dhe ajo që neve në mbetet të zbatojmë drejt atë fejtë, pa mërësështë sheneve që ndodhëm. Asë një shene kemetit nuk e, na lirën nga përgjësia e namazit, agjerimet, zë qat haqjit, e kështë më rratë. Ashtë një shenje kiametit nuk e bënd të lejuar di që është e ndaluar fetërisht prej kohës e shpallës. Ska kështu. Andaj, nuk lidhet në një shenje kiametit me ndë një dispojit sektuar që ne duhet detyrimisht të adimë, se është kjo që pëndodhë shenje e paralejbruar e që ne tashme duhet të bënd një, një vërmë sektuar. Nuk ka kështu. Andaj, për diri së � Ne, ne vazhdojmë me praktikat tona, ne vazhdojmë me fenë ton, ne vazhdojmë me angazhime, me pun, apo dhe nuk presim të ndonë një shajet saktuar e që pas taj të aktivizojme me një aktivitat e theksuar. Apo të komentojmë se kjo është njeri i palelemruar, kjo është rije palelemruar, kjo është shajnje e lemruar. Jo, kështë. Te kefudin që duhet i kushtë të mirën me to, mirën me to, ha gjallarë dhe djetarët. Në çësa ka nevojë të bëj ndonjë zbërthim dhe shpjegim. Dorso njerëzën e politisë nuk duhet që t'i japim vetës këto drejtë që të komentojnë, gatë mund të gabojnë dhe sigurisht gabojnë shumë më tepër sa që ia qellojnë. Qendrimi i katërt i besimtarit përballë shënëve të kiametit është i ndelin me tretën, është se nuk duhet shënët e kiametit të ndikojnë tek në negativisht që të na ezbehin vullnetën dhe abicjën për punë. Andodhë kjo, andodhë kjo. Pa shamu njërë të këtë, e, kur del me hedion, na këna me bukshtur. E, kur vjen kjo ushtrin, na këna me bukshtur. Ti më së pritë me hedion. Gabim është. Ti puna, ti angazho. Më së pritë me hedion, më së pritë atë, më së pritë këtë. Më së pritë asë këndë. Puna me atë së ke mundësi puna më atë së so ke hapsirë, puna më atë së so ke përgjësitit kompetenza, puna dhe angazhojë për të miren, luftëjët keqen, e mos të pritë marë me hdiju me e luftu të keqen me te pasaj. Absolutisht. Nga sikur që të seka si shikur në ruar, ne nuk kemi të obliguar, as nuk është e kërkuar nga në si musliman, që ne të presim me hdijun për të luftu në në duke negative. Ne duhet të presim mundësit vetëm, për at so mund të garantojmë dobi të madhe për bal luftimit të nërë dukurit nëgative në e duhet të revizmë e këtër të rëtë. Në nëmej është nuk duhet që të bëjmë dë një veprem që shkaktan dëm të madhe. Ne e mërë të, për shambull, luftimit të nërë dukurit nëgative të bëjmë dë një shërë matë madhe. Zbang shto! Jo, duhet me matë mirë. Duhet të masim mirë me së dëmë e dë dobis. A po, nga n Atë shikojm se cilës dëm i vogël çajle të mbetet e dëmi më i madh let shkon. Normalisht ne duhet që dy dëmet me largu, por nganjëra nuk ti apët mundësia me largu dy dëme. Duhet një me largu, njërin që të, të mbetet. Atë shikojm dëmin më të madh e largojm, edhe pse mbetet një dëm tet i vogël, po në kraasim me ato që ka shkuar është është ë, i minimizuar. Ose nganjëta shikojm se me bukë të veprim, a ka dobi apo do matë madhë, e më prëmë, si ndem atë madh e kështu me radë. Andaj ne veprojmë sipas rregullave të shariatit e nuk kemi të bëjmë ne me shënët e ditës së kiamet. Ato janë paralemruesa. Vetëm na lajmrojnë se të përgatitemi mos të bëjmi ne nga ata që e rrisin këtë dukuri negative në shoqëri për të cilën ka paralemruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe vazhdojmë me jetën përpara. Nuk e presim as mediun e asë isa unë alinësam, e asë asë kënë nuk e presim. Por ne e presim kënë, e presim shansen, e presim mundësin, e presim rëthanën, e, e, e caktuar, të cilën realizohet dobija madhe, largohet dëmi i madhe. Ne këtë e presim, që ta zbatojmë në mënyrë më të drejtë atë që Zotë i Gjellë Olaj ka kërkuar për neve. E presim kohën, kohën, me kohën do dhe nxerat. Për shemblë tash, ne e në mund të kemi dëshirë sa të dush me falë sabahën. Mund të kemi sa të dush, por duhet me pritë marë koha sabahën. E kërë vje koha sabahën, pasat një kjo kjo, në din që varë të bëjmë. E falim sabahën. Në mund të kemi qefë shumë me agjëru Ramazanin, por duhet të presim të vje mu i Ramazanin, për të, për të pasë mëzit të agjëruim Ramazanin. Në mund të agjëruim tash po vëndëtanesht në filë, mund të falim i në filë, por nuk mund të abojmë këtë nëmër të sabahot, e nëmër të Ramazan, e kështë nëmërat. A nësikur që andurimet kanë kohë të saktuar, edhe shumë dryshime kanë kohë, edhe shumë zhullime kanë kohë, andaj këtu janë të ndëllidru me shpegimet, shre atike, jo me shenet e kiametit. Kjo shumë mërënësi që ta kuptojme. Dhe kjo është që nimi besimtarit për bol sheneve të kiametit. A në të ruemi, mos të ngarkojm veten ton mos ta angazhojm gjuhën ton shikojëruar që të flasim për të shenja e kështu me radhë por ne të shikojmë se si qëndrojmë ne përballë shariatit jo përballë shenjave të kiametit përballë së kiametit kemi obligim të besojmë vetëm sa do të ndodhë dhe se është e vërtetë atë që për të kalëmuar pejgamberisë e sasem të ruhemi të kemi kujdes ndërsa bë tepër atu do të ndodhet dhe realiteti do t'rëgojë se a ka qenë kjo shenjë apo jo që ne kemi menduar apo nuk ka qenë por duhet pak të skuajë deri sot të dirësot të uh, uh, qelet, dirësot të, të, të shërohet, të kristalizot, e kështë të mëral. Tjetëra që duhet të lasë për to, është se aja që përmenda maherët shikonëruar. Shanet e kiametit janë dy loja. Kemi të mëdha dhe kemi të vogle. Të vogle janë të shumë ta dhe ato ka filluar të ndodhin. Nga shanjat e ditës e gjukimit që Para më von ard në soi është dërgimi Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem. Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem ka përmendur se ardha e tij është shenjë kiameti. Çfarë nuk kupton kjo? Ka kaluar e më tek ka kalu. Edhe nuk nuk nuk jetëm në një vietë me prit ndersa kiameti atë kuptem ata çikanetuar për një vietë. Dobie aq soi është se kësoj dunjejë nuk i kam betë shumë. Shumë ma pak i kam betë se atë që ka kalu. Përshka këse, pejgamberi, sëllë allahë sëllëm, është shenje asaj. Andaj kam filluar se rëzirë të afronë këtë shenje. Vdekja ti e shenje kemizit. Vdekja Muhammedit, sëllë allahu aleyhi sëllëm. Gjënë ashtë të pej asaj që ka lemru pejgamberi, sëllë allahë sëllë allahë sëllëm, është se do të shfaqen, pretenduos të pejgamber lokut. Ata që janë dal shumë pretendojnë se si janë pejgamber të Allahut azu xel. Gjithashtu peyshaneve të Këmitit është humbja e përgatitësisë. Do të vinë njerëz, po nuk kanë të përgatitur. Do të marrin njerëz i dëtura pa qenë kompetent për to. Kjo është shenjë e ditës së gjykimit që ka lajmëruar për të pejgamberin sasul. Përhapja e amoralitetit, përhapja e kamotës, shfaqja e marzineve të ndryshme, si kurse piri alkoholit e kështu më radhë. Gjithashtu prej asaj që kalemru pejgamberi, sër alësërm është ajo që përmendëm ma heret, do të tëtë të shtimi i rasteve të vrasjes me së njerëzëve, me zveti, pa qëllime, do me, me qëllime të ojtë të duatë, me motive të jetë, të jetë banale. Prej asaj që kalemru pejgamberi, sër alësërm është humbja e bereqit të kosë, do të t Përpara njerëz me anë diku të caktuar kanë pasur të realizojnë shumë atë se sa se sa se sa që ka mundi dikush ta bën kët. Andaj humb humb vlera e kohës. Ko zgjatet është të një 24 orë, po vlera e saj humb. vlera e saj humb sipasojë gjinave të njerëzve, sipasojë e mosuzimit të drejtë të kohës humbe kohë dhe breqëti sa hum e saj. Njerëzit sot humbin kohë pa lidhë banjava. Sa humb koha për pall televizorët duke shikuar gjëra teje te te para drejt me panevojsh ma jeta dëmshme. Esa umë ku atje, esa umë ku atje. Andaj duke humë për kuhen më të madhe, ka humë për adhë bereqeti isaj Allahu në arruajt në në falët. Pre aso që ka lemru, për e nga mëri, sërra dhe sërëm, gjithashtu e është se përhapët më të madhe kopratësia, përhapët më të madhe kopratësia, shtuhën termetet, e, fjullojnë të paksuhën njerëzit e mirë, dalin e shesh njerëzit e olë dhe mendjeletit, humë bje e diturisë, E gjitha ështëto, do të të pëjaso që i kalemur pejgamberi sallallahu aleyhi sallem, është përhapja e gënjështërës dhe thashëthëmëve të shumëta, përhapët me të madhe thashëthëma, bartja e fjallve, e shumë të tjera që i ka përmën pejgamberi sallallahu aleyhi sallem, që janë nga shenjet e vogla të ditës e gjukimit, janë të shumëta. Dërsa, kur bije fjallat për shenjet e mëdha të ditës gjukimit, atëherë, dietat e kanë përmend sa ato janë 10 sikur se kanë ardhur të përmendën hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe pse dietat kanë pastaj një lloj mos pajtimi rreth renditjes së këtyre shenjave rreth rendit të kanë dhënë pora e së dytë teku nuk është kjo shumë për neve e rëndësishme por ju na është të dim se shenjat e mëdha cilat janë dhe çfarë në, në kuptojnë dhe çfarë do të ndodhë në ato kohra kur shfaqen këto shenja këtu është mirë me ditë anë dhëtë mundohme në sholat që në takimit ështëme të flasim pak më detajesh të për shenë të mëda. Por sëtë, do për t'i përmendi me lejnë atëmanuar, kryesora, veç ato që janë përmend në të tëtë uh, një hadith përgemberit sallallahu aleyhi wa sallam. Sikur që uh, ka arë në hadithin që e të rrasbëta muslimin e sahionet nga Hudhefja, i bëni Usej dhe Lëgifari, radiallahu anhu, i cilë i thëtë i talë anë nebiju sallallahu aleyna, o nahnu në të dhakër. Në u shfaq i dërguari sallallahu sallam, nësë në, në ishën nuk e diskutuar me zvete. Andaj në tha, ma të dhakër unë, rrëth qka fit po diskutoni, po bisedoni, tha, këta u përgjegjen, në, po e përmenë dhe po diskutujnë rrëth, ditë së kja metit. A tërë përgjambinës është në tha, in në halen të kumu, hata të rru, kab leha ashra ajatë, aja nuk do të ndodhë dhejnë i sa mos të ishejnë i parasaj dhe shenja. Kjo a ditë nëse i muslim është argument se shenet e më dhatë të kiamit janë dhjetë. Edhepse pasaj sigur që përmenda në rënditje ka dalim e zjetarë por ato ato janë. Një ose dy e kam vendu disa për para tjereve e tjere në qëka tjetër por më rëndësirë se këtu janë ato që i ka përenë pejgamberi sallallahu al-sallam. Andaj në kodët e kës Sallallahu selam ka para një lloj tymi, të mash do të del. Edhe për këto të flasim, dëgjolli një krijes mashtruese dhe gënjeshtare dhe me fuqi të mëdha të ndikimit në njerëz që do të bënd fesot më në, banë fesat në tokë. Apo pastaj dalja një shtazë që u flet njerëzve. Edhe këtë do t'regojmë se çka ka për se me kët. ë uh, Lindja e dill nga perendimi, nuk do të lindë nga lindja, po lind nga perendimi dhe kjo nga shkatë e fundit do të se se gjukimit. Zbritja e Isaut a.s. Dalja e je gjuj me gjujit. Dhe gjithashto, në të tëtë, ka përmen, këtu e në gjasht, ka përmen, pejgamberi sallallasëm, triloj, shafitjes të tokës. Në toka i lëshë njërtë, shafitje të mëdha, të mëdha të tokës, që i ka përmen, pejgamberi, se së sëmë, khasfun bilmashrik, shafitje që do ndodhë në lindja, u khasfun bilmagrib, Shafite do të ndodhin në perëndim, u xhasfun në gjizën e Arab, janë shafitje kolektive shumë e mëdha që do të ndodhin në gjirin arabik. Këto tre janë shenjat më dha të ditës së Kiametit. Toa nuk kanë ndodhur, ka, ka ku po them kushtimisht, kurashku, po s'e dim kur ashkua, po po them se ende nuk kanë ndodhur. Këtu e nënt, gjashtë përmëndë tre shafitje të mëdha të tokës dhe e 10-a ka pranon pejgamberi, so them kjo shenja është e korrut pejgamberëve të fundit të ditës së kiametit, ku pasoj vetë ka filluar mendot kiameti, ka thon pejgamberi sasem narun, një zjar i madh që del ka hana e Yemenit dhe ajo i sill i shty njerëzit, as zjarri i madh, do njerë i ikim pejti duke ikur njerë, shkojnë dek, shkojnë drejt vend tubimit, vend tubimit ku do të bëhet edhe llogari dhënja e njerëzve para lot të mballuar. Andaj Ktu janë 10 shenja që i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe për ta kanë argumente të shumta që do thotë ne do të kemi inshallah në takimin e ardhshëm të bëjmë disa seri me më të detajuara për këto. Donjë të ju duke ja kushtuar një emision një shenja, qase kjo me të vërtetë na na zgjat shumë, por spaku në kodën e një mision të përmendim disa nga këto shenja me disa seri më të zëruara për të kuptuar më drejt, shikuar për çfarë shenja të mëdha të ditës e gjykimit bëhet fjal. Andaj, këto ishin disa sërimet të domozdashme, më ndoj edhe të nevojshme, që duhet të gjithdim se që ka thot feja për shenjat e kiametit. Shfeja thot, se duhet i besojmë, duhet të kemi qëndrimet saktuar, asikur se i përmene 4-5 qëndrime, feja thot sa të ndajnë në dy, apo të mëdhadat të vogla, dhe feja kështu i nëmbran shenjat e mëdhadat të kiametit. Këto ishin pikat kryesore që patë muziti Serim Sonte në këtë emision sobëshku me juve. Ktu edhe ne e pofundojm këtë pjesë të parë të këtij emisioni, sikur që lajmërova se shpresojmë me Allahun e Mbunduar të ndër takimet e ardhshme të fillojmë një serim më të detajzuar të këtyre shkaneve të mëdha që të informohemi pak më hollësisht për atë që e përmenda më herët. Allahu xhelleu ala na ruajt nga çdo sherr dhe e keqje. Allah na mbusojë të kemi përfundim të mirë në jetën e kësaj bote. Të dalim nga kjo botë, e Allahu tjetë iknaqë më nevet, në ne e falin më katët, dhe Allahun e lësë që dita e takimit më Allahun të jetë dita më e lumëtur dhe më e mirë e jetës tonë që kemi përjetuar ndonjëherë. Shukur në ruar, këtu e bëm një shkëputje, rikëthejme përsëri me pjesën e dytë dhe me inkodrimet e juaja, andaj në ndeshtë një zotë jush për liftë. Bismillah, Rahman, Rahim, si ku e nëruar, ur të këthujem përsi në pjesë në dytë të emisionit ton, ku tashme mund të bëni nënkodrimet e juaja, po sa edhe të fillan shfaqe numrit në pjesë në pashme të ekranit. Por enda dhe pa u shfaqe numri, ka një tërna që rduk e pritur, andaj e nënkodrim me njëherë. Urna, urna, urna allah, po të ndëgjojmë. Sëram, aleikum, vajqë. Aleikum, sëram. I kam në grumbu për të u tj Uh, dhe sot ikon 4 pytje, pytje e por është ta kom bokit pytje e po ma erës uh, në një vend, dhe më thonë këm punu në një dhe më këm si një, si një doj kompjuter ashtë për më varveshe në pun dhe më thonë si mi fërë në dojë lotarije në mirë po me atë të përmërënë në tashë këm bejat kompjuter dhe atë kompjuterë kam shprytësu dhe i tashë uh, tashë pytje ashtë shto a dhe juhet në qatë kompjuterë për me pregatit tem Këtë shk shkollimit këtërgjeqarë. E më falë, qëka e këmë të punu se nuk dëgjuva, vi ke zoni shumë... Me qëfar pare e ke blinë kompjuterin? Këmë punu në tërgjua në lotarije. Lotarije? E këmë ditë dhe këmë që është haran e krej. Pa. Ta, nuk e di. Pa është dëgjën të nduërë, pa nuk në këtërgjua, pa është me shkollimit këtërgjeqarë. E qarë, të tërpj Po a në qëtë e por të përdo që këm përdo në lotar e e kompiteri të qatë kompiter Ta është nuk di... Do më dhe të kap qene dintë të që është haramje Dë të të ashtë jam dëndu këtë të ashtë ambejojët me përdo në, në qatë kompiter hallo A në të reket të qëti kompiteri Po që tërë pjutja? Pjutja e zyhtë është e, Në fakultet është Në do më dhe më atërën barënit dhe e kam në gjallë Që në dhe vetë ashtu dhe vetëm e ofiseme ka thënë apo më pse do të prabëjë veç do të them më morë më morë do të them më morë na vëshë se do të ngomojë këtu traditën e misionit në Francë në kohun e mëvonshme do të them do të garantojë se nuk e kanë nuk e kanë punë do të them më shkëptike më kanë më vumur veshin Me profesore, përshamon dhe s'a mi ka duhe? E qartë, qartë e kuptoë. Edhe të t'y këtë fundë ashtë, da këtë funda, a gjë funda pa një zbek. Përshamon dhe ku në bëbër shumë fene, dhe të faqa sa e këm shpazur në agjerën. Dhe dohë që është të gjithë në agjeru, mirë përko, dhe sërë në fene dhe dhe sene që Në fjalë të tjera, bëhet për këtë të marrë një majë, po ditë rosh banë rosh çka ke bë? Çka ke bë? Dhe vetëm ka duhet të shohë, a do, do të thashe se fillim të treta çka ke bë? Mfal Allah se nuk morë vesh çka ke bë beçi ka gjerua, be ke bë, çka ke bë? Çka di? që së të punë nuk e bërima ose që shtojë Po, po. e që je betu se nuk e bën pas të e ke bëha, po? Po, po so sështë a kohët ndër dhe rëthon që kom arru dhe rëthon ku kom bo betër për me shpagu ato që a në vota shë të di? Po A në vota për kej qa, për kej qa të ru? E qartë ola, qartë e kuptum, e qartë, me qartë. Se për këtë pyjtë së parë se ke punu me një vendë haram, dhe pasë e për jasaj ke fitu. Rogë ke pasë atëve, për jasaj punë që i ke kryo. Përton. Dhe normalisht, prej fitimit të rogos, ke ble tesha, ke ble kompiter, për qatë që ke ble. Përton. Nësi e për du të ka lojgjë lehoa dhe ke hikë dur nga i haram, dhe e haram nuk ka të bëj me haku në huaj. Nuk është haki huaj, për shambull, nuk, nuk ke fitu në logaritët dëmtimit e dikujtë. Po ke fituar me, me me mundin të me dijesën tënde, por puna ka qen haram. Atën këtë rast, ajo që e ke blerë, sikurse kompetitor të mbetet. Nuk kimi me e gjujt, nuk kimi me shkatrru. Ajo mbetet, por më tutje, domon vazhdon me punë halal. Nuk ka nevojë të thotë që ta shkrej çka ke fituar me shkatrrunga se kjo është padyshim e rond për njeriu dhe është vështirë të realizohet. Paris do thash nuk është hak i huaj, po ti është hak i huaj, obligosh me aq ty çdo kujt haku çka ke mar. Por nuk është haki huaj. Ti ke bumu arrishe me punën e punës, ke punu, ja ke kryer shërbimin dhe ke fitu. Fitimi është haram padyshim, por kur penduosh dhe ndërprin inshallah ajo që ka kaluar, ajo domthonë është e kaluar dhe duhet sikuar përpara. Andaj ndërmës besoj edhe me punën atë kompjuter edhe edhe ndoshta edhe me përgatitje temën ditën çdo çoft, mendoj Allah dhe mësimi se nuk ka nuk ka diçka të ndaluar në këtë drejtë. E dyta, domethën me bëu marrveshje me profesor me kaludit, nuk bën, është haram, qase profesorit nuk ka kompetencë me kaluditën pa provim. Ai është përgjigjës ti përshtatet rregulluar së shkollës. Në qoftë se për shembull fakulteti ka komision të caktuar, kur ti, kur ti, për shembull dorëzon kërkesë nat komision, se kjo lëndë mu nuk mu duhet për këtë. Do ata versojnë se është e tepër, do të klirojnë për lëndës, ama komisioni në bazë të rregulluar së shkollës sprish punë. Për marrveshje interne të branshme mes te dhe profesorit Çajmet liru dhe me siguri për ballë dhe me kërkoni shpëlim të caktuar, kjo është korrupsion i ndaluar dhe s'bën më bó. A dyna Elona nuk vjen Elona është diçka tjetër dhe nuk mund të përcaktosh ti a dyn apo jo. Ka se për disa është pjesë e ati drejtimi, mendoj që ekspertët e vendimit të plan programit e din më mirë se a të duhet Elona apo nuk të duhet. Po megjithatë, do thot nuk bën me marrëveshje me profesorin, marrëveshje interne. Në çonse kjo është në koda të shkollës. Nuk bjenësht me regulorën e arsimit dhe komisioni shkolor vendus për këtë qështja, atër të të të shka është këpunë. Por, në këtë nështë ju si përmenti, si për është ndaluar. Dhe treta, se përket dëmohon, betimit për meloni i punëpastej e këthi duhet me shpagu. Paratë se të kujtuat. Duhet me shpagu nga se betimi është obligativ të mbatë. Në që se thejet, ka shpagim për ta. Pendim të kalau dhe shpagim me me, me Fillimisht shpagem me ushqim të varfër dhe me zhmbathje. Po nuk ka të mundsi me ushqim apo me zhmbathje, atëherë kanë të pagjërime. Nuk duhet më marrë gjalim më një herë, gazet nëse ti mundsi me shpagu me para në ushqim për të varfër, vetë të varëmi ushqy, nëse ti mundsi nuk bën më sku ta gjërimi, nuk shpaguhet me gjërim. Gjasë Allahu lela për men në Kur'an se shpagimi është, domthonë, lirimi i një të një robi, që sot pak përlema këtë realizohet, apo? pasaj ka thonë, ushqimi i dhjetë të varvër e u kisu e të hum, apo veshbath e tyne. E nëse nuk gjenë, pasaj e lau ka thonë, ta gjiru në të rritët. Nëse nuk gjenë mundësi me shpagu me para. Po në qëse ki mundësi me para, për shembul dhjetë të varvër me ushqy, merë një shkutje me satare 2 euro, 2 euro gjyës, nëse 5 euro shpagimi i këti betimi dhe nuk i gjeni se 5 orë, mendoj të rënduar gjëng ekonomike shumë problematike me i gjeni se 5 orë pa shpagim, uh, atëherë uh, ka lënë të kagxjerimi. Por pa ë ë nëse nëse m'ki mundsi pa shpagim nuk ka lënë domethënë të agxjerimi. Dhe sa ke hyrë betimin obliguosh që ta shpaguash. Do thotë ke hyrë për kët betim për art për art, kësa ki lloj-lloj betimesh që bën, atëherë për çdo lloj betimi duhet të kesh shpagim të posaçëm. Kemi telefonat të inkuadrojnë. Salam alëgjot. Aleikum, salam, vërtullam. Partire në në vëndatë. Grysham e bërë një pyqe. Për një një dhe për një promë në të këna këna mbisedu më ato. Më ka thonë që më nështë më maru një një sovë atyës. Një ndër të të një dëvogën. Po kërë punë në të ka orterit e prishë jam. Po, unë, ta shumë e dhët me prisha, to. Kina më fënë zudi, shka dhët fëllë aty, po. Shka më rangu në këtë rrasë. A me prisha, po, e di që është prune aty, po. A dhët me prisha, to. Mësme njën e në hasë taj, për shumë që. A më fillimesht, fillimesht, jë marrë është me te dhe ajtë kalliu me ndërtu në bita, po? Po, më ka ndërku, më ka ndërku, më ka ndërku, O në që më marru, pa i këm tonë në latinaj që ka me prisha to, ku djene ku ka në marru te ato, o t'ka shkuva tre këtë mujtash me prisha tom. Qa me nagunit të të momem? E qardh, lo, me qardh. E di që o është t'i shka keq. Pa. Që e, e dhe që me t'kytje me... E qardh, lo, do t' mundoh me do më prishin shada, e qardh e kam përmenë disë herë që i gundëruar, se kur bëhet fjallë për më spajtime me s'dy palve, konteste që kanë, nuk mund të gjykojmë pa e ndegjuar edhe palen tjetër. Do mund, kësaj radhe në i ndegjuam një pal, e cila thëtë se kanë ndërtuar mbi pronë në dikuj që i ka marrë lejnë me ndërtuatje. Dhe tashme prënari kërkan gaj me rënu, dhe kjo dëmtuatë a shpytë a më rënua apo ju? Jo. Mirë, unë ndëgjova kët version, sipas ti versioni i bie se ti e dëmtuar. Nga sa nuk të kaliu as me shfryzu as pak kët pronë që ndërtu, ti e dëmtuan në kët rast. Ti më padit sa kërkon më prijmas 1 muaj 2 muaje, duke që ndërtu, por ky është versioni i jot. Nuk e di versioni ti çfarë është, ndosai that uni kam thonë, një ditë nëse e ndërton. Një ditë veç e të ton të mbyin Merzuk i Merzutu shpas prij pun është tash ai os marrvesha. Pra ai kanë një këtë rasë që shikohet marrvesha. Do të takojnë të dytë tek një hoj i dihur më shku. Aja përmend versionin e vet, ti të versionin tënd dhe hoja gjikon kush e ka mirë apo si t'i ja bëj kësaj puna. Por desto nuk e konverzuën e dytë nuk mund të gjikoj, nuk mund të më të mos erza. Ai është pronë e tij, është hak i tij. Por në çuf se ai e ka shkël marrveshën, po them kushtimisht, jeni marrvesh dhe ai e ka shkël marrveshën atër e përshkilit marveshës obliguat aj me ta kompezu dëmën që të ka shkaktu. Si pasoj e shpagimit të e, si pasoj e thyme se marveshë duhet thamë. Por a e ka thy marveshën aj, apo nuk e ka thy, apo vepranë si pas marveshën, apo këtë nuk e di, nga se thash nuk e kemi në gjurë dhe pa në dytë, pa në nuk mund të gjykoj kështo vetëm me një verzion Allahu edhe në masmiri. Kemi të të një nëtë inkuadrojmë. Ka bërë hoqë, s Aleikum salam. Uh, unë nden romë sa vetia, region Gjonit. Po. Po uh, krycha pak me vones. Po, po ftoj për emisionin, se është shumë i çmu. Allah subhane. Korja të thithë këto të shkurtë. Kurrë. Unë shpesh ndër më herë stojun shkuna për xhamin e vonfalës o kompanisë, po ndoshta me tik se ndoshta është pak e jo sado të kjo fytje më rën, po mu më puni intereson më dip. Allahu i lejon në hu, diçka e thotë. Kë një pjesë e gjallë na fësoni. Alo Azu ejën. Çka ndallon kjo njëra fytjes, një dhe dyta fytje flitet po flitet shumë për jashtorsor alien, për shembull, një ditë të, të apo shtojnë tokën planitone kështu e ka. Sa Sa është në dhe testë të shka të regon kuroni për këtë që është një? Po, e qartë. Shka në dheritë. Më fanë o, e, o, o. Në tjapë i përgjën të dy pyqet, inshallah, por më shqetësaj një fakt që e për mene se jam falë, po tash kam shkun gjamia. Du të vazhdojshet më të utje. Meselhamdë në të paske qenjë e një gjami, disa obligimi paske kryjë, dhe i dinë që shë buat namazë, me vazhdo me namazë. Me vazhdo me namazin, nuk, nuk, nuk ban me njo namazin. Dersa, aja që disa ozja të tojnë, gjellë shanë hu, disa të tojnë, subhanu hu, të tojnë, të tojnë shprejnë në rabirqë që të gëllë madhimi në Allah të të të gjellë. Që kështë da me thonë, Allahu i lartë madhërishmi, Allahu i gjithë fuqishmi, Allahu i gjithë pushtetëshmi, gjith e thotë dikosh, që nuk e dinë gjurëshipë, e thotë, qa kjo gjithë pushtetëshmi, gjithë gjith fuqishmi, lartë madhërishmi, Ne i themi se një shprehje që përmes tyre ne, ne e madhrojmë Em Allahut kur ne përmendim Allahun xhelalu ala. Andaj ka jallahu ala subhanahu wa ta taala azza wa jall jall shanu, këto janë këto shprehje që nuk janë kundërshtim me vetën. Të gjitha ato tregojnë madhënimin e Allahut te barekatu ala në gjuhën arabë. Edhe për një shemb, andan gjurshipa mund të bëjmë një lloj një lloj përdorimi, do të thotë të, të, të ndryshëm te këtyre shprehjeve që do është ai që nuk e di gjuhrshipin, duket se dikush po i thotë Allahu, duket se dikush Allahu, nëse ato të gjitha janë shprehje që janë në përputhje me madhërimin e Allahut te barekote. Nëse po rjasht tok sur kam e të kësur, ka pushtu tok, ne jam këtu janë fjalora nuk kam e pushtu kur kushtuk, tok është njerëzve. Allahu xhallahu lak tok e ka kru për njerëz, kur nuk ka njerëz tok, Allahu e shkatron këtuk. Nuk ka më tok, dhe nuk ka më jetë në këtë botë, por jeta pastaj ka lënë botë, tetë sikur se i më duke fol për kët për këtë. Andaj Jash të kësorë, kresa tjera, pos njerëzë ka, ka kresa tjera. Disa i dim, Allah ona ka lemru për të sikur se e nxënet, që janë të kryuar nga zjarë i patym. Zjarë patym, kësut është, Allah i ka kryuar nga kja. Të tjera kresa, nuk e dim. Allah o thot në Kuran, وَمَا يَعْلَمُ جُنُوم دَ رَبِّكَ إِلَّهُ nuk e din ushtrin e Zotit tënë, askush pas ti, nuk din askush që ka ka Allah gjëllevala prej, kresëve dhe robëve të ti. Na i dim me lajket, na i dim gjenet, na i dim njerëzit, më te i përni nga kresët nuk dim. Po më nejnë në to që uh, kanë të bëjmë me me, me arsujet dhe lejjikën, nësë ka dhe kafshe, bime, të tira, po duha thëmë që këtu e në kresët që ne i dim, nga to që nuk i shojmë, i kemi gjenet d ne plaide de thjera di ku teatër, akocresatira. Allahu dhe maspire, edhe kjo pun absolutisht neve nuk na intereson, as nuk kot bëjmë neve, edhe absolutisht kjo nuk kurrë një gjatë që diçka është me rësi për neve. Ne u mendesu nai na kresa Allahut, kjo është tokajun. Allahu na ka prum këtu që na të punojmë këtu, ta rduhet shikuar veten tonë se apo punojmë këtu çu është duhet, apo i kryjm obligimin këtu çu është duhet, karta që ka shëtson. Dasatirat ja shtogsor nuk kanë me art me pushu tukën, së është e vërtit, nga se kurani flatë se kjo është tuk e njerëzve, kjo është tuk e njerëzve, dhe njerëzit janë shtuidhujt e kësaj tukën, dhe ata e kanë në udheqe këtë tukë, Allahu a ka dhe njerëzve, më mindin kërë s'ka njerëz, s'ka asë tukë mu, Allahu a dinë mësë mire. Kemi të telefonat të tëre, i mkuadrojmë, Aleikum, salam, artë Allah. Uh, Allah i rrujtëvoqë, jetë gjatë të dhashtë. Amin edhe ju e zotis për bleftë. Në së të ju marë shumë kone, kam disa për të për të për të një dhjë, si konkretit, kam e zonë. Orda. Uh, njëra e se, si bëhet u përran, gjatë ledimit koranit, edhe ndështëta në këshë shumë për të për të për gjatë ledimit, mundohë në dhjë u livra, kështu, islame, ka mështë Kalifatit, m'interesëm të Alijo Rabjallahu në lufta e së të filmit, këpër mes edhjim të masmire të veç, po do me ditë ku është haku mes pasa lufte, nëse ba. ka mështë i malën përgjigje. Po, e qardë, e qardë. Sejgjde e lezimit të Koranit, që u e sejgjde i tilave, dhe të tëtë është një sejgjde që bëhet me rastin e lezimit të disa ajeteve që janë në Koran disë nga lemoj ka nëmru se si janë 14 kësiloj ajetesh në Kur'an, që është e pëlqyër dhe e rekomenduar që pas lezimit të tyrë të bëjmë sejgjde. Dhe kjo sejgjde nuk është namaz, nuk është namaz, është vetëm përullje dhe vendosje balit në tokë, respekt ndaj asaj që Allah u fletë në atë ajetë kurënor. Dhe për dirësa nuk është namaz, atëherë djetarët e kam përmenë se nuk kërkohen nuk kërkohen a, ato gjëra që kërkohen kur do të namaz. Do të sigurisëh sikurse është kthimi ka kibla, më pas abdest e kështu nuk është e kërkuar kjo. Nga se do të thot, nuk është namaz, por jesë nuk është namaz, nuk kemi argument se duhet bërë seçdë një sikurse e bëjmë ato të namazet. Gjasë kë nuk është seçdë e namazit. Po a është më mirë me pas, abdes, më pas abdest, më mirë. A është më mirë të koni kthim ka kibla, po më mirësh, po po flas pra që është obligative apo nuk është obliga obligative. Prandaj edhe gruaja nuk ka nevojë me vendos shamin në kok kur donë të bëjë këtë lloj sejdëje. Nga se nuk është namaz, dhe përse nuk është namaz nuk obligohet të mbuluohet kur do të bëjë këtë sejdë. Prandaj si është në pozicion vetëm lshohet në tokë e vendos ballën tokë dhe bën sejdë. Prandaj këtu janë disa rregulla të përgjithshme që kanë të bëjnë me sejdëtit e laves, katër i tëra që kanë të bëjnë me këtë sejdë, por patyshim se ajo duhet më konsiderim pak më i detajzuar por u mundova më dhonë sa të përgjithshme që kanë të bëjë mesazhe i tilave. Ndërsa se bëhet luftë në Sifin ku është përlesh ushtria e Aliut radhiyallahu anhu dhe Muawidhut radhiyallahu anhu, është një ngjarje dhimbshme padyshim për neve muslimanëve, por për ta kuptuar drejt duhet me kthyrë në Kur'an dohet, në rrethana që e kanë nxjitur ata, e kupton malet. Tash, pas 1000 vite, pas 1200 vite të 300 vite është problema e kuptuar, çysh kanë dhotë? Po ti nuk jete në at ku, nuk jete në atë rrethana. Për ndaj, elhamna, si kurse ka thonë Sejdi Ibn Gjubejri, rradi Allah anëho, elhamdullna që Zotin e i karua e tur duar nga i gjak, ndaj, kemë dërshin që të nëjërur edhe gjuhët tona nga që kanë do të tje. Nuk duhe shumë të flasin për atë, por një gjithë duhe të amarin parasysh. Se pa dëshim se, zjarën e matë asë e luftë e kandes, hipokritët, dyftyshët, munafikët, fesajit, ata që gjithë mujnë bënjë fesot mësë mus Mund të kem mos të mam punë, të mirë, kom punë, vin fesagit. Kë tha për ty që po ta bën kështu, që ky kës s'po të ngath, që ti po shëzon, që po ta bën kështu, e kështu me radhë futet fesade. Gjithmonë këta njerëz kanë prishë aportën mos mos ne anë. Edhe njerëz më të mirë i kardi fat keq që kanë me kon konflikt të mos pajtime. Fesagit, ata që bëjn fesade, ata që shkatrojn, ka pas gjithmonë ata ku ka pas, edhe sot ka. Allah na ruaj besherën tyne. Ata kanë fut zjar mes dy palve qëra Aliu t'i ka thon ti Halife kus po të ngan? O menjë di ka thon ti qëra, duke vró i afërt i Osmanit, a peshari s'po merr gjak për të, kanë futë së sot me sushtarve, kryesuria është gjithë një konflikt. Elhamdullah ka përfunduar me marrëveshje. Ka përfunduar me marrëveshje dhe me armpushje. S'ka luftuam një herë kanë dhotë dhe mos luftu ka luftuam së vërti Aliu dhe Mavju. Ka marr fund atë. Ja. Po kanë dhotë një herë, kanë dhotë. Edhe ndot ndot në familje. Ndot apo në një konflikt baba me djallë. Allahu na rujt ose buri me grun, ndohet ato gjëra. Por një herë dy herë me njerëz, por jo më kon ato të përditshme, të vazhdueshme gjithmonë, kështu që kjo pasojë është jo normale. Ata ata ata kanë qenë njerëz. E tata, kanë provokuar ata, e aty ju kanë dhënë gjaku ka hera. Njerëz kanë qenë. Andaj duhet të vësh fesaqjit, hipokrit, munafiqat ata që kanë dhënë gjakun më tepër dhe kanë dhënë një përleshje. Post më një herë, është pushu, është në shkumë marrëshja e arbushimit dhe ka marrë fund zgjatje. Nësa, pa dëshimë, se kushe ka pasë ma mirë, uh, është dashtë Moaviu me e ndëgju Alion. Nga se Alion ka qenë harife, dhe përderë se është Prisë dhe shtipari, duhet të ndëgjuhet të respektuat. Pa ma shri se Moaviu ka pasë që dhe më të mirë, dhe ideja ti ka qenë e qëluar. Mirë, pa, Alion radiallonë si përgjegjes i muslimanve, aj përsa këtën agendin e shtetit islam, e jo Moaviu si ushtari ti. Andaj, pa, këja ka ndodhë. Kjo ka ndodhë dhe ka Allahu Celle e Vela im shruru të ata'a dhe neve dhe naruhet nga fesajtjit. Allahu naruhet nga munafikat, nga ata' që dojmë e fut, helm, edhe mësbajtim, edhe konflikt në mesin e musliman. Kemi një telefonën të të tërë një kuadrojmë. Salaamu alaikum. Aleykum, s-salamu, rrahmatullah. Uge, kam në flikënë. Porna? Kam të shumëtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të në drekë ju mund të hallucinoni në Sicilia. Çi kanë drekën, çfarë më bën? Ëh, andrushin e nitë. Në drekës dinici dhe aty, në citete tjera. A falën, po, çfarë do të më thonë? A do kupton? Ai e të pyet a falën apo dreka Kërësurja, aje që po ta mundësimi o kuptu, përmani suneten e drejkës i kindisë dhe tjacisë. Po, të gjitha kanë sunete. I acia ka sunet të fundit, i kindija ka sunet të par, edhe drejka ka sunet të par dhe të fundit. Këto falë, një ka falë pegamberi, sallallahu aleyhi osellem, dhe është sunet të falen, dhe nuk duhet të lihen por duhet të falen nga se janë sunnete që i dërguari sallallahu selam i ka falur. ë kemi telefonat tetën kuadrojm. Aja? Orna. Sa doni të këndoj? Aleikum salam. Ma harr do të thonë se vëmë më i majtë gjusht që të bëo nasri më të qytë. Oh. Po pashtë edhe një pynkje, një qka e kam një përnja se bërëngë. Dërgjënë uh, këllë dhejë, këllë dhejë së mundje, po më nëjë veç, një uh, më shku të një mëjë, kërëj kanadizat, një më dojnë kejtë mirë, një më shku të më dhëmë në të gjëllantë në boru pjevë, po në asje nuk ka pojtë të shka konkrete, jatë shorkë. Udi, ne kam dorë se verse, m'as nikur kuhom rrok i sumë rond ose diçka. Kë shalutom e jap dorë. Çka ki? Çka ki ashtu çapo të rrok, ç'është? Po vallë Udi oj, po më lënë mos po fona i sumë i rond trop. Tanë. Je të mënu mos ki i sumë i trona? Po dë E qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë. Në gjallaj ndër uon, uh, njëri ju duhet të mirët me realitetin dhe të largohet nga të trilimet dhe gjërat e pa qena. Mu në largohu pëjtë lune. Njëri shkën të mjeku, s'ka kërgjë. Shkën të hoqë, s'ka kërgjë. E pa tërski kërgjë mu. Ti po i shkakton vetës në probleme. Pse? Pse? Po më nëjë, po më së mena, ollo, shumë thyrë, më së mena, kur gjësë ki, shumë thjeshtë, të është kështë, po ti e ki ka lajë, po bënja ti veti ka lajë, pëse po i a vërshë të së vetës tonë. Nga sa nëjë fillanë si mendim, shetoni bënë vezvese, përshamu, ti të nëjë tukë qënë të zërë, për njërë i mendim, e qëka nëse ki kanësarë, subhanë Allah, e qëka nëjë menë nëse komë kanësarë, e qëka në anaj të futë në disa labirithe, të futë në disa në, humë një atë mendimi që, thjesht, tje e ke zhujtë vitë në tjepëtën. A se jam kështu zhërvejt e vëllohë? Komë smunje të ronë, mirë, e qka nëse e ki, e nëse a këtimin e vëllohë? Nëse bënë sabër, vëllohët një mëtë. Dhe shë pëblenë. Bënë e vëllohë, bënë e vëllohë. Masë të futë në mendime, të slatë jenë të gjith qen imaginata, tepaçena. Ase kjo avësvese. Po shejtani gjithë bën avësvese. Ti mund të hoxha, më thua, uja më bëu ruka, më bëu ruka kur shikurja se faktikisht nuk kete diçka. At shejtani që, që të bën avësvese, ty je mu aty, atë sun e largon me kurrgja, se atë Allahu xhellahu te ka bër pjesë për bërse të jetës ton që të shtohet luftë dhe konflikti. Ajo është tetraj. Ha ai shlargoj me ruka. Ha ja të tuaj. Gjithdokur që ka shejtani që e provokan, e ngacman, e shqetsan, po e lëham në e s'ka pushtat mineve, e s'ka kurgjë, a e ko pasko e mundën me të botësytje, me botë i me inë konflik, me dikën me të lezë zjarëm në konflikët pak ma të e, por dofar që se zënë, s'ka e kur fa fuqiemi të ju, atë pushtat, e na i japim pushtat, na i japim fuqi shëtanit, në qovë se ni japemi pas vëzvesve të ti, japemi, a i vjen në kryu të të të qtash, të me bëm, me bëm, të mëgutim u qëtash, a të qëka me bëmë të tërmet e mërzuti, të i haran në mëgumu, po Allah i po me bëmë, po të qa për mënana tonë, Allah mësë për mënana tonë, a të mëninë me nisë me mënu kësut, së botë asë mërnu, asë më fletë, asë më ungrë, asë kur që eqë, e ja të jetën reale, reale është, qëtash, qëtash, apo dhemë dikën jo, hamdulla, A nuk duhet mi duhet kjo ciklet ve zonë. E çka nisi, njësë, ti zonë do njerëz. Po i kom pare, e kam do parë. E çka kur të harxhitën aftën. Po kur të harxhit vjen ditë inshallah. Çka që ti si ke hap qetos, sikë pas, ishti ke hap, ti e hap ato ditë kur harxhiten. Njëri do të kë pun. Ça peshtim veti ciklet, jam thon, i kam do rezerva tash me pa punë, më bë mu harxhu Jezëm. Si at pa buk mos i gol, ashet unt, ashet asht inshallah ashet disht, as dot. Si at. Dot apo pas një pak mat, e pa shpres. I mët, më bëhet në vonxhë lewala. Ja me jetu me kësi panika, me kësi frika, me kësi strese, pa nevoj, pa kërgjë eqë, pa nevoj. Ande duha tëmë që velen e allatë manuvë, ti mund është më shërru veqë, ti, vetë vetën tone e shënosh, korë kërshmi kër këtë botë, sunë shënosh, ti, vetë vetën tone, qysh, pas me në tonë, kërgjë. Qëtash, a e s'mu to, qëtash? Jo, jetëm e qëtash. Kur vjen s'muja, këqim që ka bojim e qëta. Ande është një, një, një, një thën Thuajë që është e, e, e anglezëve kanë thënë mos mendoshi ki me kalu urën pa artë urra. Se si ja lamë urrë? Kur min të urra tani kështu si ki me kalu urën, atë më an as të më an. Po ti apo të më an tu kanjëz, po po më an. Po ecë veshnir, kur vjen të urra tani këqëra, po hyj pas po hyj pas çfarë po an? Ne udhëbimë në primë problem para se më ardh. Punë që se kam usim u pregadit. Çe pregaditja më e, e minimizuo ato që se kam usim në ndodht kësaj çka tjetër. Përgaditja, por kur e dimë realisht se komo si më ndodh, që realisht po na prat. Amë imagjinoata të qëllime, nuk bën vë ndëruar, nuk bën e këndaluar, edhe me këtë shumë me dëmtuave të tona dhe vallaj me pasë më po zgjnat më tek Allahu Levala. As nuk luhet me shëndet, nuk luhet me mendje. Xhoxë për, për, me me men për të pun, vallaj, mirë angazhoj, mos rryvet, mos u izolo, puno për të mirë, angazhove punëtorit, lë dhe veten tënde me punë caktuar, s't bjen më mënuar për të punë vallaj. Do s'bjen më na. Kur luhet është mirë. Madam sa diçka angazau. Puna bën punime caktuara, ka ke fakultet, ja pjesa msimit, tipozvika jo anglishtja, po dhe frangjisht me ta me ta, bësh më me pas vaklir, më me menu. Prandaj do të thon, më nda me sa anglishte, frangjishte, gjermanishtë, çka të mundum sa. Vetë që më pas, më pas do të thon, më tha që nuk duhet më pas një më pas shumë kuot lir, qase kuot lir e mbyt njërin e pastej. Më nda që Mesaj që pak kja fundit edhe të dispenan insha Allah, për me të më të gusë, s'ki kur gjëllë në rronë. Nuk kja asgjë. Me që jetu i dhonë vetë e siklëatë pa nevoj. Allahu gjëllë uratë në një murët e sharaftë. Kemi telefonatë të rinë kvadrujëm. Salamu alikom. Por në alikomu salamu arto Allah. Ako më në cimë më kësini përgjitë janë në qika shqetës dhe unë bja minja për kofë edhe kështë në afika që i dhore. Haram a po halam. Kje nejtën e për kofën e për kafiqe, apo e qka? Në bjenë me hi në do të kofën e kafiqe që ka shetë të shenë. A të bjenë me hi? Po, po, po e qartë, e qartë. E qartë, e qartë. Vlojnë dërruar, me hi njëri me shhitën e të vene, malon, nuk prish punë. Me kusht të mos jetë komplet në vend shumë i fllështi ndyt, sikurse do të na ruajt me qen komplet veçrakia, veçrakijit aty rrinim tonë. A vini më largupa te vran, gazetikushi dehor të thotë një fjalë diçka, ndosht problem. Po ar restorante të më dha kafe caktuara ku mundsh me shkumëshit, nuk po dam që ndaluar. Por nëse si duhesh në të duhesh cigare ndroje vllapo. Shë diçka tetë. Shë diçka tetë kibara çet më shumë edhe mahaj ki inshallah në këtë, këtë drejtë vota. Kemi tërvat e inkuadrojmë Mëjë këmë së la, të la. Kësh, po, ta një përjë që e kam një sëni 7 vjetë, dhe atë pasë tështë e kam në tizën. Edhe kërë i ka posë, në onë dhe 2 vjetë, 3 vjetë, nuk fëllë ke. Edhe të jo, ashtë të fëllë nësë, nuk e këmë dita që ka kohë. Edhe të ashtë të fëllë që së të me dikën dikën, edhe të fëllë në dhe të fëllë, jo, hajtë këna i dova, jo, të t Me jaknu të sfidoven vetë ti dhe me thonë në reshtë, në sërës 12 nautës ka vetë herë. Po. Se dhe tashu në e jaknu, vadin. Po, po tash mu ka bu mua vesa e që alë mësë këmbone në gjithse, gjithse i shirkë ka të diqka, në gjithës e gjithës jelë kënaj këtu o të sfidoven e këtos njive. Po, po. Vetë, një po, që ke mu ka bu vesë nësë po, një po, kënë gabin, dhe ma në nësë 12 nautës që i ka mora tesë dhe, dhe jaknu vetë herë. Po e qartë, kupt Uh, e kandimi e ayatul kursis është i preferuar dhe është i mirë nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se ky është ajeti më i madh në Kur'an. Prandaj njerëzit porosë të caktuara mirë me kanduat e kursit. Mirë po. Nuk është mirë me e kufizuar me kohë dhe me numër. 10 herë mas duhet në natos. Kush t'ka thon kështu? Njerëzit po djesh nuk e din. Ku e din njerëzit a më mirë me këtu mas 12 apo më ku e din njerëzit këtu po? Për kë duhet më ndihmë, ai që din. E kushra që din? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Shumë është çorbë kjo fë, shumë është lëftja jone. Prandaj, ngjë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ana ka thon ai, çu nuk nën në 10 herë mës duhet ndos. Në sa ai ka thon, çuknaj. Pse ka thon kështu? Prandaj nuk e bëjmë në një veprim çajs ka thon. Fakti që e bën një herë nuk prish punë. Një herë nuk prish punë. Dhe, domthon mos undi kështu që e bosh shirk, jo, s'po më të ke bosh, Kurani ke thon. Mir po Mos e porsin këtë mirë. Që ndjenja vazhdimisht në sabah na akşam. Edhe ajo që të preferoj në këtë rast më mirë të më u këndu surën Falekadhnas dhe nas, edhe surën Fatiha. Qase këto janë më të preferuar për çdo rast. Peygamberi sallallahu alaihi wasallam ka pasur ditë kur dikush nga anëtarët e familjes është ankuar për diç, se po i dha më ka problem, çfarë bënte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u këndon të surën Falekadhnas. Kull a u dhu bi rabbi al falak, min shërri ma khalak dhe në fund edhe kull a u dhu bi rabbi në nësë. Këto a këndon të, Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Andaj, të të tëtë, kjo është e që ka preferu Muhammedi aleyhi sallatu wa sallam. Nuk është të rësmetu se u a ka këndu për të nështë të atë të kursin. E pësë të thashë si rëkja është e mirë atë të kursia. Nëse, nëse njëri ka probleme me e gjenë, me seherë, me kësht por pa rast të smundjes më e ja preferuar është sura Fatiha, gazetë i dërguari sallallahu alaihi wasallam e ka përmend se ajo është shafije, shruse, melen Allah të mënuar. Dhe gjithashtu e ka përmend pejgamberi s.a.s se felek edenas është përmes i e kandu pejgamberi s.a.s antora të famis. Andaj kjo është më të këndot, par, pa e mirë të këndohet por pa për sakta me kohë dhe me domethënë numër caktuar. Për felek edenas do të thotë njerëjve këndon për arsye ko nevojë. 2 herë, 3 herë, 5 herë, 7 herë, pa e caktu sa herë me e këndu në rast të smundjes. Ndërsa, në rast e tjera, ka ardhë mas namazit, për i gamberin sësme ka këndu gjithë herë, kul huve alloha ahad, felek edhe në nasë. Në shënë sabat, në kësham, e ka këndu nga 3 herë gjithë surë, pe i këtë e 3 surë të fundë të Koranit. Allahu edhe në mas mire. Kemi telefonohet e inkuadrojmë. Selam alaikum, ozinderuar. Aleikum, selam Zotë i është përbletë, inshallah zotë i nuk ja kuk mundë në emë të Allah. Amin, gjithë, Allah është përbletë. Doshta parafursi që kësa jëm pomenoj që jëm i së mund krej, të krejtë, ko du mi alloni këshilë, po? që vesh një një në të Allah, që unë e vetë jëm konqaj person, në është të ishallah më dëgjënë që para 2 vjetët hmm. posë njëtën së muje, ku posë të të që e tëke, hmm. edhe me një, normal, e ku morsë si shtresë, edhe me një mëna lojt që 2 vjetët e tëpër përbohën, kretë analizët në regullë, mësa ne më ka ndarë, se u konveshpozë dhe apo, dhe të du më thonë, lëtë, falo, bëna mosë, menjë mëna lojt, kretë i hmm. ka përcina, edhe ju i sholla, ju shpërblenë zoti që, shumë shumë -shum, mu, mu Alhamdulillah. Tri fort fort. Inshallah Zoti ju shpërblajë ndërruar. Amin. Amin. Vëllai shpreh falënderim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kjo është edhe një dëshmi praktike saqë thamë më herët se merr më që të bënd dobi dhe hajë largopi i lëzueneve dhe me rinë Allah shërosh. Edhe kjo motori ka zbatu këshillat e marra në këtë mision dhe alhamdulillah. Elhamdullah ndihet shumë shumë shum mirë sot. Alhamdulillah. Osallallahu xhel lewala që vazhdimisht të jemi shkaktar për t'u asur njerëz lumturinë, mirësinë dobin pajtimin me zveti. Allah në rrujnë nga qdo e keqë dhe keqë borës. Uh, kemi telefonat tjetër e në këndrojmë. Salamu alaikum, Haji. Alaikum, salamu, rahmatullahi. Kamë në të finit për tjetë. Por, na. Kër shkojmë në gjaminë, shamën, në se shkojmë në gërë nejë, së rastështë në iherë, në në në rekatin e ka atërë. Por. Parëshqyrë, pa dypë në këllë që atërë rekatët tjera, shamën, uh, A du të me doj, a du të me pon sham, a du të me najtë dhe dyherën të hjo, se faktikesh ma omim koshrim me gjemot, të rrimën i herë, dhe të ne atyre tri qira, a du të me najtë dhe dyherën të hjo, ka qyshërshirë. To e qartë, qartë, qartë, qartë, qartë. Sëpare, njeri ju du të me ditë se me, me qfar veprimi e nëzen një reqatë. Një reqatë, qka një reqatë, është qëndërim në këmpë, ruku dhe dy sejtë, kjo nj ondë çndrimi në këmbë, shkuara në ruku, dy sejcë dhe kjo është një rekat. Tash, njeriu kur e llogaritet se ka nxënë një rekat me imamën, llogarit kur e ka nxënë imamën këmbë. Imami u thëll Allahu Akbar, edhe ka filluar mufall. Ky futet në xhami i ka nxënë në këmbë. Llogarit që e ka nxënë tre qat. Gjithashtu llogaritse e ka nxënë katën nëse ka nxënë imamën në ruku. Imami ka shkuar në ruku dhe ky ka rënë në ruku bashkë me imamën. Logarit se e kanë zonë qatë rëqatë, e një një një rekatë të zënë. Në qovë se i ka ikë rëkuja, e kanë zonë imamin kurungit për rëkus, apo e kanë zonë imamin në sejtë, a i bashkan gjitë imamet, bjen me të në sejtë, nuk rënë kom, mirë po nuk e logarit se e kanë zonë një reqatë, e logarit rëqatë të humpur. Prandaj në qovë se e kanë zonë një rekatë në katërt, dhe imamin e kanë zonë në këm, apo në rëku, e një një, një reqatë, të Por në qovë se e kanë zonë imamin mas grinsë rukus, apo në dy sejde, e logarit që i kanë upë 4 rekatët. Dhe i bashkanjitët imamit, bën sejde me te, bën te hijat me te, kur jap imam në sëram, qodë në kom. Kur qodë në kom, i falë 4 rekatët të kloëta, nga sa ati ka ikë gjithë namazin. Për shkak se e kanë zonë namazin mas rukus. Por në qovë se e kanë zonë një rekatë, rekatën e katërt, e kanë zonë para rukus, apo në këmb, logaritës se e kanë zonë në reqat, tash ullet në të jatë pret imamin, me dhonë selam. Kër tja imamin selam, qohet në komaj. Tash, qysh i numërën reqatit të tjera, shumë tjështë. Rekatën që e kanë zonë, rekatën që kanë zonë, e kanë zënë, e logaritë rekatë të parë. Pastaj. Kër qohet në kom, orë qohet në cilë rekatë, Rekoti i dyt, ai tejatën e parë që ka bërë imamit, rekoti i parë ai nuk ngjjet tejat, nga sa është tejat i pasimit të imamit, jo tejatin e mozit i tij. Ai ka pasur imamin që ta keni tejat, prandaj nuk e llogarit këtë tejot. Nga rekoti i parë çuat në rekoti dyt. Rekoti i dyt ka tejat. Rrin tejatopat. Pastaj çuat në katërt. E ky rekoti i drit, dy seri të çuat në katërt, ruku seri dhe pastaj e selam. Prandaj vetë ngjehet Çatet e koçë e kenzon, rekoti i parë shtjuati. Tani, ti mund si e kenzon i momen në rekat të tretë. Rekoti i parë joti. Për i momen në rekati katërt për ty cilinde rekat i dytë. Kur i momen ti apseram qosht, pastaj ti vazhdon dy rekate të tëra apo një rekat qoshtas tashhami, e kështu me rad numëron dhe e ndërton pasaj namazin në a çeke e kenzon prej prej namazit. Kjo është mënyra më e lehtë dhe më e thjeshtë për më e përmirësua ose për më e pëlqeu duatë. Atë që t'i ka i nga rekatët e namazit, Allah e dinë mësë mire. Shpesoj që t'a kom qertësu për me kuptu, në shë Allah, po shpesoj, në shë Allah është e qartë. Uh, kemi telefonat e inkuadrojmë. Moç, hajni përë. Ornavullam. Selamu alaikum, moç, hajni mirë. Aleikum, selamu alaikum, lëmira, lëmira, lëmira, lëmira, lëmira, lëmira, lëmira, lëmira, lëmira, lëmira, lëmira, lëmira, lëmira, lëmira, lëmira E nuk mune të më përkullë shumë. Me një hoqë këmë funë, ka thonë që i qindijen, e dhe jastijen, si na përmë është një pojtë nuk është gjuna. E desha me këmë të dohëm e ty me ditë, ah, në i sajnë gjuna, së së një pojtë nuk mune të më përkullë shumë. Së në jetët, së në jetët përkullë shumë? Po, së në jetët e i qindijen, edhe së jastijen nuk mune të beqë prej pojtë për shemë mundë sunetet nuk kam mirë me ilonë, në që së ka mundësi me i falë, se e pas i pas ka mundësi me falë sunetet sa bojtë, e drejkës, e po me i kam e falë namazin, në po nështë ta i duke të pak nga në rkes nëse ka mundësi me liru për i disa sunetet, unë e them që në vend se i me ilonë sunetet, fali ullur, edhe e falë sunetet, edhe ari se vapin, edhe jenë Sovetit, fali ullur, në ullur njeri nuk kam me shku komplet mu përkull, ja. Ryn ulul, nëse ka mosim në kom, ryn kom. Kur vjen koha rukus ose sjedhet ulët. S'ka si mosim në kom hiç, pa inj fillim ulët. Pa inj fillim ulët, atë fallet. Kur vjen koha rukus për kulet pak, pastaj ngrihet, kurja sjedhet pak më shumë për kulet dhe e fal namazin e sunnetit pa e braktis. Pa e braktis. Andaj më mirë më fal ulur se më e lonkret. Por në çufse, në mësht, kon garkist dhe lutet u fal sunnet, pastaj i vërtësohet falja e farzit i themi kalo drejt farz se ti ke arsye ke arsye dhe Allahu xhallahu ala ta pranojëën tonë inshallah dhe ke shpërblem se njëtë e ke pasu fal por smunja të ka pengu andaj nuk duhet me ngarku farzin për shkak të sunetit nëse të llod suneti për shkak të smunës që e ke dhe të vërtësohet pastaj falja e farzit kalo drejt farz dhe nuk i gjuna do kjo vlen për të gjitha namazet e nuk vlen veç për ikindit dhe për pasi Nënkadrujmë telefonatën e radhës. Salamu alaikum. Aleykum ussalamu. Ba shumë e të vetë sinetet e drejkës dhe të jatsit dy të fundit që janë, a janë në kikatime, në falë që janë në kurje për gudë. A du në falë dhe që katër falë dhe dhe dhe dhe së netë, a du në dhe katër sinetet tjera? E qartë. Drekës në falë. Sunetet e shë netë, në kurës obligativë. Për ndaj njeri ju me ndojë këndëmonë kondratona caktuara sikur të njerëj që punë. Do ka mundsi ai, ndërsa pronari i punës nuk caktoi afat gjysma më fol. Do të ki 5 minuta falë. Ata nuk duhet më hub kuën me sunet. Ëmë më forti po fol. Shkodrë të farz. Asë sunet nuk kanë obligative, po nuk është mirë më më mësu milon pa arsye. Pa kurxha, zban milon, të mufal. Nuk janë obligative. Por më jithat i ka fal Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj gjanëre liud milon njëri. Anda plusoj nëse është situata e caktuar përshëm e lën studentin se ka qenë për gut e kështu me radhë e fal më ndaj nuk prish punë. E fal studentin kur është tia otomosia. Madje qoftë edhe natën e kompenzon studentin që i ka ikur gjatë ditës. Argumenti për këtë është hadithi u Muslimes në Sahihun Buhariut ku pejgamberi sallallahu alajhi weteyd e ka fal i ka fal dy orë çdo pas namazit i kinis dhe e ka dërguar Muslime një të afrëm të saj tek Muhammedi sallallahu sallam për të pyëtur pse për falë tash namaz ku nga ke ndalu me falë namaz pasi këndis atër ka thonë pejgamberi sallallahu sallam këtu janë dyre qatët e namazet e drekës sunet e drekës më kanë ikur përshkak se më ka angazhuar një fes arab që ka arë mu i në tërsu për fej ka një delegacioni arabve i beduenve i njerëzë largë me dinës mu i në tërsu për fej At pikapës duhet të uspegu fënin du kolon parligje ata e kanë për uislamën në këtë merrod dhe ata kanë marr kohën. Vësh ka ikën dia, ndërsa Muhamedi s.a.s ka arid me fal sunetën e fundit. Atëra ka fal në kohën kur i është dhënë mundësia. Prandaj sunetët njeriu ka një lloj një lloj fleksibiliteti mjaft madh. Do të munduhet me fal ku e fal ku. Nuk ka mundësi me fal 4 i fal 2 të 3s për shembull. Mama nuk i lën. I ndull milion të gjitha, i fal kur të ja mundësia. Por edhe i lën krajt Nuk ka gjuna, nuk ka mëkat, haram nuk është, por padyshim se ka luën diçka nga sevapi i moh ngopta. E enkuadrojm të lënot në radhës. Qalikum us-selam ورحمه الله. Eh, bëhet të bëhet pikëtimi këtu këtu. Por na punë dëgjojmë, mund na. Eh, të tash, katoget e punë, do na bëhet aty me me këta kënaqë çete. Ja se Dhe shamë për punë, për të më si, këkaj nga dhe shamë për në ndetëmurë, shamë për në ndetëm punë, dhe shamë për në ndetëm punë, dhe shamë. Kjo... nësot... A lëveritë, dhe të që shërbet, dhe të që më si shërbet, të që të mund të më djetë punë, apo... shmë tonë, jenë të umështetë për kërë personës që... dhe mund të më djetëm për në të punë. A çort, a çort. Ne assignars nuk mundun këtu punë në mikryvat. Andaj Allahu xhallahu ala na ka bërë që njerit ta blesin tjetrin. Pandaj njerëzit për çfarë sebab ne mendojmë se Filoni ka mundsi me kërku punë për ne. Për shembull, për shkak se ka shumë njoftsi, ka shumë shuk. Vet për shembull ka firmë që u dhëh. Andaj është natyrshmë që me pak musliman apo su. Dhe të kërkuarit nga që kërkondni punë për nevet na ndihmon këdretem, nuk ka shumë kundërshtimën mbështetën e dhanë jëra. Por të mendojmë, por të mendojmë se ai po dëshin apo është ne kjo është këç. Jo, ne morëm se bepë. Meju, ndërsa zemra jon nuk mbet e lidhur për personin, zemra jon e branshma jon mbet e lidhur për Allah, atë atë lumin, për Allahu të kërkojmë dhe jemi të bindur se vetëm Allahu xhellahu anash ai që vendos për punimin ton, nëse nuk ka se bepë. Çka? Un e për shembull, nëse kam ndonjëherë më përdonë një ilaç, e pi ilaçin. E pi s'është e kërkuar me e pi. Dhe pastaj nuk pres shërimin e ilaçit, po pres shërimin e Allahut azhjel. Ngase unë me këtë veprim i them Allahut azhjel, unë e kryva atë që po ta mundi. Tash e dorëzova çështën tek ti O Zot më ndihmo. Edhe në këtë ti më thon dikujt për këtë çështje, nuk ka s'po nuk ban me u lidh me te. Për shembull sonjërs nga njëra, a e respektojnë dëshirën e dikujt, edhe pse bujnë haram, edhe pse shkirin e shkirin dëshirën e laot atë gjellë, pse, po ku me japrish është kjo mështim pun, me po me japrish, po kjo mështim pun, e zbang shto, jo, jo, për shamu, m... vjen të ti me najt, edhe vjen ku a në amazit, të dush mu që mu fal, që shmi thonë të mu fal, me s'po prejkët, në ku mështim pun, po, kjo mështim më pun, e, kjo më rë Nëse e është sebebë, a e nuk mund me të nalë për punësimit. Më në qësë Allah e ka cektu. A ne duha tem që nuk duhet zemë rajonë më lidhë me te. Nuk duhet veprime të të. të të në më lidhë me te. Nuk duhet knatësia më lidhë me te. Që duke knatësia te, ta hëndujmë Allah në zogjen. Për shkak se vë Allah, a e me dashtë të një në punësën, me bunë në më idhënusë në punësën. Jo, Allah, knatësia Allah në gjëllë uala dhe ruhe Po, njerëzë e bujnë a mirë, kërkujnë a mirë, u jemi mirë njerëzë e falenderuasë në qovë se nga ndimojnë këndretim, nuk u harrojmë këtë, e kështë më radhë, nuk e më hojmë kur, por, më gjitha të ndorë sa Allah ato është, nuk e ka njerëzë të ndorë funëzimin. Në se zbotë për mes ti, botë për mes dikuj tjetër, të të që në la sebebe sa të dushë, nuk e në sebebe të këfizuar njën dë njerëzë, sa sebebe ës Andaj dua të them se duhet dalluar mes të jashtëmës të branshmes. E jashtmja që është gjuha, gjymtyrët, ato vetë kërkojnë sebepe. Le të forkohen se me sebepe të jashtme ajo. Spesh punë. Por e branshme e zëmbra jon bindet ona koncepti jon, knaçia e disponimit jon, tjetë e lidhur me tjetë e lidhur me vallon te bare kota. Ne kemi telefonat e enkuadrojm dhe kërkojnë nga regjia që këto tjetër të vota e fundit personave. Alo? Urna. E kom në pyetje? Po. Noma janë që një ovja ka njësë më falë. Po. Po, se ndon nga njërë babin të më falë dhe në hojtë në ta, a këtë gjina? Po, po, me qartë. A që të keqa? Po, shumë me qartë, shumë me qartë. Fakti që fillo ka fillu më falë, kjo është hajri madhe, nëhamdullat, dhe pa dërshim se e, shpresim që në mazit të përmirësën gjendin e saj, me ofendu, babin është fjallë e ronë, Allah më povjen në keqë, Gruaja nuk duhet me fundu burrin, nuk duhet me fundu kërkën, veçanërisht burrin. Pas burrit s'bën me fundu gruan e vet. Kjo është mëkat, mëkat i madh kjo. E shtohet mëkati edhe më tepër kur kjo e lëndon fëmijën. Do të thotë për shembull, prendet kanë më spajtim e më marrveshje. Nuk duhet që kto me shfaq para fëmijëve të tjerë. Që print i duin ti print fëmi duat ti print nuk kanë çëf më lënduas njoni. Pra nuk duhet me lëndu fëmijën në prezencën e tyra duka u grindosa duka ku di çfar bën prend në mesin e fimet e tyre prandaj duhet të Andaj, dhe pas kujdes që grua që ket frikë Allahu nga levala mos ta ofendon burrin e saj mos anenchmon vullai duhet ta din se shumë shprime të mëdha dhe shumë të mira mund në të më arritë në knacidën e burrit e saj po edhe burri ka obligimin te gruasi nuk duhet shtëpia të ndotuna ofendime çfarë shpërsta që, që ofenduan e shaan e fyen anenchmone në kjo është mërr që antrag mendoll është e madhe. Ju jo mbranin shtëpinë, mbran një, një kulmë. Atëherë duhet të marrin fund ato gjëra. Unë shpresoj që namazi kësaj gruaje do, do të jetë shkak që ta përmirëson gjendën e saj. Nga se namazi ka kontroll. Prandaj shpresoj që me namaz do të përmirësohet gjendja e saj. Po edhe burri sa i duhet të punojnë këtë tim që dhaj, të jetë i kujdesshëm, ndoshta mos të provokon, mos të provokon, ndoshta zemrimin e gruas së tij që pastaj ky zemrim provokon fjalë ofendime. Nuk përdu me arsut ugrun, s'ka arsut uja për të punë, për s'paku me, me, me tentu me embyllë burimin e problemet. Me embyllë burimin e problemet, duhet që të mire në vesh me zveti, të kene një gjutë të mirë kuptimit, të kene një gjutë të marveshes, të dialogët të besedhë dhe ndërselta. Ani, nuk mire vesh për këtë qërët, hajtë besedojmë, të këqyrëm. Pasaj, edhe në familje ka kompetenca, ka përdo gjira pytë të burë dhe gruja imbet Këto janë gjë të sakta që burrë duhet të ndëgjojnë mendimin e gruas së tij. Duhet të diskutojë, të bisedojë me zojt e kështu me radhë. Por i jo vottë vjen dhete këqëndimi, veçanërsisht tash që është shumë e prekshme dhe ju jo e mirë që fëmiu të ankua, për shkakun se nëna ti nuk po sillet mirë me babën e tij. Kjo mendoj që nuk është e mirë marrë dhunë atë këto, dhe madje është shumë e keq që të shëmtuam. Por as me dëgjoj fëmiu, përshëmull babën ka e ofendon nënën e tij, sikurse do të në ndodhur ka raste kur mund të ofendon, ta shon, ta nënçmëngruan para fëmijëve, kjo është e keqe, nuk është e mirë. Nuk bën si mendon. Ka se prindi është pasqyra e fëmijës së tij. Fëmiu i kështu të prindit i t'i çu sot çka bën. Ai prindi me me e shoj ditën rrugë, zotë në rrugë, fëmia merr shemb ç'është do të më apo. E lëre me me po nonet i këtë ashtu. Nuk mund ta probon Allah. Ka se këtu mund të ndodhin dy defekte të mëdha. Ose fëmia ta urrën babën për atë çka po në i bën nonës së tij. Ose ngëtasë fëmia të merr një guzim kundënorës. Se baba pe bën kështu do të skokën në vlerë. Bën edhe mi këty fjalët. La hud billah. La duti me të kujdesshëm, ta rruajmë që në shtëpi ato të mbërtojnë respekti, të mbërtojnë dashuria, të mbërtojnë mshira. Nëse nëse duhemi me zveti, Allahu na don. Nëse mshiruohemi me zveti, Allahu na mshiron. Nëse ndihmohemi me zveti, Allahu na ndihmon. Prandaj le tjera familen e çirdhë ku të gjithë dihemi të sigurt, ndihmit të mbrojtur, ndihmit të respektuar. Nga se ai që janë respektin dhe dashurin dhe mëshirën familja, ai din pastaj tuaj apo të tjerëve. Por ai që familja rritet ku ka mbretnujë jo respekti, ka mbretnujë jo dashuria, ka mbretnujë jo mëshira, ai nuk din as në punë, as në shkollë, as në rrugë, as në sër kokaj familja nuk din me asë më dorë as me respektu di kanë. Ka sa është nuk, nuk është rrit në ambient të një ngrohtësi familjare, të një dashurie dhe respekti ndersjell. Prandaj Mënyra e tillë jetesës dhe mënyra e tillë e organizimit familjar na sill pasojë të mëdha. Prodhon individa të deformuar, nesër në, në karakterin dhe në ndërtimin psiqik të tyre, që mund të ketë pastaj edhe pasojë edhe kur ata ndahet familja. Gazotat su këtë më trajtuan. Ai që e mësuu dikush me shtyp gjithmonë, ai mendonte që kjo do të mos sill. Dhe kur ia pa mundësia pastaj ai e shtyp dikon tjetër. Jo, kjo, kjo gabim është. Nëse ti se ke pasë rrasë në dikush me e dashë sa duhet, jebë e dikuj tjetë rrasë që ti me e dashë sa duhet, e kështë më ratë. Ne duhet të them që ne duhet në familje tonë të kemi respekt, dëshuri, fjalë të mira, qëtësi, rahmet që Allahu Gjelle Ola të në ruan, në shpërblen dhe të zëpëret në bineve më shiren. Qëtë qoftë, Allahu në auzot në rrugë në drejtë, në hapërmërsoj gjendjen tonë dhe Allahu Gjelle Ola bëvë që n mirë kuptimi, dashurija, mëshira, dhe bitë gjitha, kënësia Allahot të madhënur. Dhe në takimi në arshëm, Zotë i Juruajt, juve dhe familët e juveja, Allahu Gjallahu Ali, ju shpërli për romandja dhe inkodrime që këni bërë, duke e pasuruar këtë emision. Dhe në takimi në arshëm, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Këtë në arshëm,